L'Ajuntament de Tiana contractarà dues persones aturades dins del projecte Impuls Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya. L'oferta s'adreça exclusivament als treballadors i treballadores que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret a subsidi d'atur. El govern local ha celebrat aquesta oportunitat, tot i que lamenta que la Generalitat hagi retallat tres places respecte a l'última convocatòria. El govern català subvencionarà el treball de dues persones durant sis mesos en l'àmbit de la via pública. Els contractats estaran vinculats en tasques de neteja d'espais verds, especialment aquells solars municipals que no s'acostumen a fer pel volum de feina diària. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, n'ha fet una valoració. Malgrat la cifra de l'atur hagi pujat mínimament a Tiana i a la comarca, en lloc de cinc persones com era l'anterior edició, aquest any ens han fet un atorgament de dues persones. Jo ja he manifestat el meu desacord en el Departament d'Empresa i Ocupació al respecte, però si més no és obvi que de moment tirarem amb, aquestes, amb aquesta tramitació de subvenció de dues persones. La convocatòria està oberta a qualsevol persona en situació d'atur i sense cap tipus de prestació, però l'Ajuntament de Tiana vol prioritzar els joves sortits d'un altre projecte local relacionat amb la generació d'ocupació. La Casa d'Oficis, que precisament a l'última edició, es va dedicar a la jardineria és positiu perquè eren nanos amb risc d'exclusió social i que justament a través d'una altra política activa d'ocupació com és la Casa d'Oficis i ara aquesta, doncs els hi podria tenir una certa continuïtat. I l'altre punt interessant és de que avançant amb la concertació pública-privada, l'empresa que actualment té la poda i el manteniment dels espais verds quitiana seria l'empresa que tutelaria la formació amb la qual cosa es podran acreditar una experiència en l'empresa privada. Aquesta és una línia de treball que l'Ajuntament vol continuar aplicant en diversos àmbits per tal que les empreses que donen serveis al municipi s'impliquin també en el desenvolupament del poble, tot i que el pla d'ocupació és cofinançar per part del Departament d'Empresa i d'Ocupació de la Generalitat, que es fa càrrec dels sous dels participants i també per part de l'Ajuntament de Tiana. Els plans extraordinaris d'ocupació local volen ser una resposta immediata a la situació de crisi econòmica i de destrucció d'ocupació. L'última dada apunta que Tiana hi ha més de 400 persones sense feina i que la franja de població juvenil és una de les més castigades en aquest sentit. Aquelles persones interessades a poder participar en el procés de selecció han de dirigir-se abans del 15 de desembre a l'oficina de treball de Casa Gema's de Badalona. Ràdio Tiana, serveis informatius.